«Товариші, чорносотенська реакція!» Він знову і знову повертався до цієї фрази, але голова була зайнята одним – його останньою розмовою з Каменецьким. Чим більше Бронко роздумував про це, тим правдоподібнішим починало здаватись йому, що ота манера Каменецького пересипати свою мову приповідками, оте захоплення спортом, рибальством, оте марення музикою – не зовсім щирі, в усякому разі свідомо перебільшені. Таке враження, що Борис воліє, щоб збоку вважали його трохи за шалапута. Ця гра, на думку Бронка, добра з чужими. А для чого здалась вона з ним? Бронка це болить. Сьогодні дошкульніше, як завжди. Ех, і який це дурень вигадав, що для молодих життя... Це співанка. А коли ж людину так шарпають сумніви? Коли вона так боліче розчаровується? Так сліпо помиляється і так ревно кається? Так багато хоче і так мало може, як не в молодості? Та, погодиться врешті Бронко, краще не спати від бурління власних дум, ніж від ревматизму. Як мій тато, дідько б то все побрав. Після тризни. Орися Ілаковичева не поїхала з свекрами на село. Скаржилась, що від солодкого заболів у неї зуб. Вирішила залишитись на кілька днів у нашому, щоб перевірити зуби у лікаря. Факт цей сам по собі не викликав би коментарів з боку родини, якби не те, що на другий день вранці Нестор знову був у нашому. Згадав, що йому треба в повітовому союзі кооперативів дістати насіння ріпака, яким він задумав у промислових цілях засіяти більшу ділянку. Може, Нестор і говорив правду, але міг, у, прости господи, затриматись ще з тим ріпаком який тиждень, щоб уникнути поговорів у родині. Орися, немов інстинктивно відчуваючи, що там їй не дуже раді, не залишилась в Річинських, а пішла ночувати до пані десь на шкільну вулицю, де за своїх гімназійних років була на квартирі. Нестор заїхав до Олени. Звичайно, поки Орися чекала на свою чергу у зубного, Нестор снував по кімнатах будинку на вулиці Куліша, діючи тільки на нерви дівчатам та Олені своїми блазинськими розрадами. Замість снуватись так безцілі стрийку, «Трохи помогли б нам порядкувати», – зауважила Ольга, яка вже ледве трималась на ногах від того порання після похорону. Ото знала, що сказати. «Та я, пане Добродію, з дому втікаю, як зачую, що заноситься на порядки, а вони мені, який там у вас в дівочій, вже в порядки. Я б так на півгодинки прихилив голову. Звичка, пане Добродію, звичка». Звичка – друга натура, нема що. Ольга пішла до дівочої, щоб відчинити вікно. Тут усе ще панував чужий запах плащів, плетів та шалей похоронних гостей. Коли на підвіконні побачила у четверо складений, притиснений камінцем папірець. Ольга торкнулася пальцями паперу, і її вразила його шовкова п'якість. Вона відкинула камінець, розгорнула папір, і щойно тоді побачила, що це листівка. На першій сторінці вгорі стояло грубим шрифтом. «Пролетарі всіх країн, єднайтесь!» І хоч Ольга знала, що папірець не може ні вибухнути, ні вистрілити, ні взагалі вчинити їй жодного лиха, вона відчула перед ним фізичний страх. Густими, бляклими літерами. Господи, який добір слів! Було написано «Українська буржуазія з-під стягу Чорносотенської католицької акції пустилася на чергову провокацію, бажаючи накликати нові репресії з боку польського уряду і націоналістичних молодчиків на прогресивну робітничу і селянську молодь, підлі запроданці свого народу, лекеї панів беків і риц сміглих, агенти Ватиканської агресії», «Розпускають серед народу чутки про те, що попа Річинського» – Ольга прикусила губу від безсилої образи – «вбили комуністи». І відчула в роті солоний смак крові, але продовжувала читати. «Факт цей», – читала далі, – «зайвий раз доводить, що буржуазія у своїй заядлій боротьбі проти селян і робітників не гребує жодними засобами». Річинського вбили не комуністи, а вбив його сміх і глум народу, коли він навічі в Калиниці. Він, наче на адресу якого парубка, здригнулася від образи Ольга, намагався отруювати свідомість селянських мас і закликав до згоди з окупантами. «Трудове селянство Західної України», починався новий абзац, «настільки вже політично дозріло, що не дасть впіймати себе на вудочку агентів міжнародної реакції і різних запроданців покрою Річинських. Прізвище з малої букви. Комуністи, читала Ольга, хоч у голові в неї шуміло від напливу крові, не застосовують індивідуального терору. Комуністи вбивають і надалі вбиватимуть тільки провокаторів. Листівка закінчувалася закликом до боротьби з польськими окупантами та їх поплічниками, буржуазними націоналістами. Тут Ольга вже нічого не розуміла. Вимогами волі і землі та гаслами в честь Радянського Союзу. Листівка ця зробила на Ольгу сильніше враження, ніж смерть татка. Смерть татка була в якійсь мірі підготовлена безнадійним захворюванням. А ця листівка впала на неї, як удар в тім'я. Від кого? За що? Ольга почувала себе людиною, що відкрила жахливий злочин, а не може сповістити людей про нього з остраху, щоб її не запідозрили як співучасницю. Знала, що листівку треба знищити або віднести в поліцію. Проте не зважувалась зробити ні одне, ні друге. Вона ще і ще раз перечитувала ті місця, де писалося, що татка вбив сміх і глум народу. Про який це сміх і глум мова? Ольга знала про хворобу татка тільки те, що татко знервувався там, і це призвело до крововиливу в мозок. І після цього нещастя ще глумились і сміялись з татка. Ольга виключала думку, щоб хто-небудь зважився глумитись над батьком за його життя. Єдиним свідком цього трагічного моменту був Стрійко Нестор. «Де ж Стрійко? Господи Боже, Стрійко сидить у столові і зливає до склянки залишки вина з пляшок. Стрійко, я маю про щось поговорити з Стрійком. Я тебе слухаю, але ти пляшку, від мене не ховай. Я хотів прилягти на півгодинки, а ти мені не дала подушки, то я знайшов собі інше заняття, пане Добродію. Стрийку, розмова секретна. Може, вийдемо у сад? У сад? А ти не могла б так зробити, щоб Орися у вас ночувала? Чого ти так подивилась на мене? Що я таке сказав, пане Добродію? Негарно, щоб фамілія ночувала по чужих, «Ну-ну, ходім у той сад, ходім!» У садку Ольга вибирає таке місце, щоб їм ніхто не міг перешкодити. «Стрійко, прошу мені докладно розповісти, як сталося статком те нещастя тоді, навічі у Калиниці!» Нестор чухає волохаті груди. Спати йому хочеться, і приднатися щиро немає і найменшої охоти, розбабрувати у пам'яті те, що хотілося б йому забути безповоротно. До того не хотів дівчині отруювати життя тією історією. Та Ольга не відстає від нього. Убгала його на якусь трухляву лавочку між двома вишеньками і не має іншої ради, як скоритись волі дівчиська. Спершись головою об стовбур вишні, Нестор починає. Було воно так. Приїхали вони в село на навіче? А хто ще був статком, крім вас, стрійку? А тобі, пане Добродію, навіщо знати це? Нестор забувається, що в родині траурний настрій. Сміється по-п'яному, ще й Ольгу смикає за косу. Мені треба все знати від початку до кінця. На жаль, Нестор при всьому бажанні не може всього пригадати Особливо мало залишилося в його пам'яті те, що стосується самого моменту захворювання покійного Аркадія Віче було скликане з ініціативи ундівських послів Ольга починає плакати Навіщо було таткові встрявати у політику? Мав він свої фінансові інтереси, хай був би тримався їх ти нічого не розумієш, і плакати тепер уже запізно. Покійний робив велике діло, от так вийшло, пане Добродію, ну, не плач. Приїхали ми в ту килиницю. Місцевий порог, отець Розумовський, запросив нас на обід. Обід, як тобі сказати, пане Добродію, був ситий, але простацький. Бракувало йому шику, пане Добродію. Їм ось так розгубилась, що подала бургундське у келишках для шампанського. — Стрійку, це мене не обходить? Нестор просить пробачення у племінниці. Він думав, що як все розповісти, то все, пане Добродію. За обідом в того Розумовського, коли вже випили по одній-другій чарці, зайшла мова про віче, що мало відбутись. Тут Розумовський починає запевняти їх, що Калиниця – це наймирніше під сонцем село. І саме в цьому, пане Добродію, полягає непростима тактична помилка отця Омеляна. Якби покійний Аркадій знав, що йому доведеться виступати перед ярим ворогом, то ясна річ, він був би підготувався до всяких можливих вилазок з боку противника. Як-то кажуть, пане Добродію, ні на хвилину не спускав би ока з мушки. Та той тюхтій, пробач, завів їх на сухе. І ось які фатальні наслідки, які трагічні наслідки, пане Добродію. Навіче, як пізніше виявилось, прибуло кілька голодранців з міста. Цим і виправдовується тепер Розумовський, що він, мовляв, ручався тільки за своїх парафіян». А що це за парафіяни такі, які водять дружбу з комуністами? Таких парафіян треба шальмувати при кожній нагоді, виставляти їх поіменно на засудження в католицькій пресі, а не рекламувати як мирних людей. Ось до чого довела політична сліпота та благодушність отця Розумовського. Першим, після того, як отець Розумовський відрекомендував їх всіх, виступив представник від воєводства. Добре говорив, навіть мало що по-польськи закидав, хоч з усього видно було, що йому мало доводилось виступати перед сільською публікою. Хлоп, гадина, пане Добродію, звивається у клубочок і робиться маленьким, коли йому чого-небудь треба від тебе. Але, боронь Боже, якщо він відчує, що ти в чому-небудь залежний від нього, ого, тоді гадина випростовується на весь ріст піднімає голову і сичить, готова кожної хвилини кинутись на тебе. Аркадій, не бійся, добре вивчив мужицьку психологію. Він не вдавався, як пан з воєводства, до історичних коренів українсько-польського братерства, що хлопові до історії. Аркадій прибирав гаддя до рук логікою аргументів, доводячи тим баранячим головам конкретно, які матеріальні вигоди може принести їм дружні співжиття двох славянських народів. Притому він так спритно, так істинно-помистецьки допомагав собі то тоном, то жестом, то анекдотом, то слізкою, що здавалося ось-ось схопить за морду, як норовистого коня за гриву. Нестор безнастанно стежив за настроєм мужиків. Спочатку насуплені, вони поступово-поступово під впливом гіпнозу Аркадієвого слова міняли вираз обличчя, мов під пензлем художника. І ось, коли вже здавалося, що Аркадій останніх, найбільш затятих, перетягне на свій бік, нагло з натовпу впала фраза «Яка стрійку?» «Дурна, насамперед дурна» якими фразами може розкидатись такий індивідум. Просто Несторові не зовсім зручно повторювати племінниці цю нісенітницю. І це так подіяло на татка? Звичайно, що не це. Покійного вивело з рівноваги те, що натовп ота сама проклята юрба, яку, здавалося, тримав уже зв'язану в мішку, раптом вибухнула схвальним реготом, Приєднуючись до того обдертуса Та, може, не всі сміялись? Певно, що не всі Були такі, що з обуренням повискакували аж на лавки Проте тих, що реготались, було, на жаль, більше Чи Ольга розуміє, в чому справа? Річ навіть не в тому, що той голодранець Отим пошлим вигуком перетягнув майже весь зал на свій бік Прокляття в тому, пане добродію, що ота слухняність, покора, увага, співчуття, з якими та голота прислуховувалась до Аркадієвих слів, були напускні, найзвичайнісінько удавані, така гадина дивиться тобі побожно у вічі, а думає своє. Та від цього може, пане добродію, не тільки жилка тріснути у мозку, а череп розколотись на четверо. Просто не вкладається в голові, що такого оратора, такого майстра слова, як Аркадій, смердючий мужик обвів довкола пальця. А потім що? Отут Нестор майже нічого не може пригадати собі. Адже його погляд весь час був звернений на публіку. Вже після того, як стався той нещасний випадок, розповідали Несторові, що покійний Аркадій замахав руками, Наче б шукаючи опори, і повалився. Олю, не треба плакати, тобто повалився не на землю, а на чиїсь руки, бо тут його же відразу підхопили. А Стрийко не старався розвідати, хто той злочинець? Якийсь друкарський учень чи челядник? Друкарський челядник Стрийку? Може, із друкарні з друкарні Філіпчука? А як же ж, отак на практиці виглядає патріотичний лозунг «Свій до свого». Ти, пане Добродію, дурної візитної карточки боїшся, буквально боїшся витрукувати у єврея, хоч тебе там обслужать і дешевше, і акуратніше, даєш заробіток своєму, а той свій тільки вичікує моменту, щоб тобі загнати ніж у спину». Друкарський челядник з друкарні Філіпчука, зараз-зараз той тип, що прийняв у неї замовлення на оповіщення, якому так смішно було від того, що вона намагалась не забути всі титули татка, теж був учнем або челядником в тій друкарні. А цей, що складав оту листівку, яка в неї за поясом, безперечно був друкарем. Підозріння, яке ледве випустило кіхті, зміцнилося в уяві Ольги ще і тією обставиною, що під час похорону той тип, ще з одним таким, як і він сам, двічі або тричі потрапляли Ользі на очі. «Невже ж би?» «А як його прізвище, Стрійко?» «Насамперед треба дізнатись, як його прізвище». «А що це нам дасть, мала?» «Припустім, пане Добродію, що ми встановимо його прізвище, рік народження, адресу і таке інше. Що з того? Бітного Аркадія і так воно не воскресить з мертвих!» Ольга дивилась на Нестора сухими, недовірливими очима. «Щирий стрий кознею, чи вважає за дитину, який не слід знати всієї правди?» «Як це так, стрійку? Він убив татка, бо якби не той тип...» Знову з очей ринули сльози. «То татко міг би ще жити. Ми всі ходили біля нього, і він пожив би ще. А там той убив нам татка. І це має йому так безкарно минутися?» Нестора щораз більше хилить на сон. «Ну, ну, так зовсім безкарно». Белькоче засинаючи, «Це їм не обійдеться, мала, але ні мені, ні тобі не треба встрявати в цю справу. Слухай, ти не могла б мені винести з хати якого подущину. Я б собі тут трохи передрімнув. Через кілька днів, ідучи з лікарні, не заглядаючи навіть до себе, ще й досі гнітила його ота бровко, пустився безбородсько одразу в напрямі вулиці Куліша. Була це звичка, що в основі мала грубу фізіологічну причину. Безбородько любив добре попоїсти. Але навіть не це. Кінець кінцем, незважаючи на свої витрати, міг дозволити інколи собі 100 грамів шинки чи тістечко до кави. Досить було б, як то кажуть, кинути пані Бровко золотого на стіл і замовити собі ласощі. Але це було не те саме, що в Річинських. Під вечірки або вечері у Річинських супроводила особлива атмосфера, майже урочистий ритуал накриття столу, а над усе – неабияка уважність до його особи. Доктор не любить яєць на м'яко. Доктор любить солодку муштарду. Доктор воліє редьку без сметани. «Доктор заквашує тільки цитриною» і так далі. Це було не тільки приємно, це було до деякої міри навіть потрібно, аби зростати у власних очах. Маючи вікно, безбородько заздалегідь виробляв собі нюхове перечуття того, що буде на вечерю. Ця невинна тільки йому одному відома гра загострювала апетит, збільшувала такий потрібний для кожного травлення Птеалін у шлунку. Мариня часто міркувала, чому доктор заходить з подвір'я, а не з фронту через веранду, і загадка ця так і лишилась для неї нерозв'язаною. Але сьогодні інше звернуло його увагу на кухонне вікно. У першій кімнаті від кухні, так звані їдальні, хтось сварився так голосно, що слова вилітали через відчинене вікно аж на двір. Безбородька вразила найбільше те, що голос належав не зоні, яку завжди вважав за істеричку. Кричала Слава, а може навіть Неля? Нахилився буцімто зашнурувати черевика і чув, як Слава так здається, це була таки Слава, кричала. «Маю вже досить тієї комедії? Що не кричи досить, досить того комедіянства?» Я гадала, що сорому під землю провалюся. Рачте собі, як знаєте, але моя нога ніколи, ніколи більше там не буде. Чиїсь голоси, серед яких виділявся плаксивий голос Олени Річинської, взялися зацицькувати її. Хтось кинувся зачиняти кухонне вікно, доктор безбородько підвівся і пішов. Відчинила йому двері сама Катерина. Хоч намагалась робити усміхнене обличчя і зальотно підставила йому щоку для поцілунку, не міг не помітити її великого хвилювання. На шиї і лівій щоці пашіли нерівні плями, а рука, яку взяв у своїй долоні, була холодна. В їдальні не застав уже нікого. Знав, що за хвилину тут відбулася якась неприємна сцена, але не хотів розпитуватись – Хоч цікавість дошкуляла йому, мов, спрага. Сподіваючись, що тим наверне Катерину до відвертості, Обійняв її за плечі і ніжно, хоч незграбно, пригорнув до себе. У великій втомі примружила очі, зітхнула глибоко, І здалося безбородькові, що зразу ринуть в неї або сльози, або слова. «Що сталося?» – хотів було запитати. Але Катерина лагідно, проте рішуче, увільнилася з обіймів, поправила зачіску і усміхнулася. Усмішка твереза, а майже весела, заперечувала підозру, що в цьому домі діялось будь-що прикри. «Як це гарно, що ти сьогодні прийшов раніше. Знаєш, мені чомусь дуже хотілося, щоб ти сьогодні скоріше прийшов». «Бреше чи правду?» каже? Подумав Безбородько А може мені почулося, що вони сварились? Може Слава тільки голосно наслідувала когось? Та мала має інколи свої витівки Раптом за дверима почулась якась біганина Якісь суперечки Наче показалась Слава з заплаканими очима А все ж таки сварились І покликала Катерину я перепрошую на хвилинку, але та хвилинка тривала чверть години. Нарешті все втихомирилось. Катерина повернулась у їдальню усміхнена, а слідом за нею Марися внесла вечерю. Накрито до столу на дві особи. Власне, Катерина навіть не покуштувала нічого, відмовилась тим, що сьогодні винятково пізно їли під вечірок. «Ти повинна була на мене зачекати», докоряв їй Безбородько, що прозвучало так любовно. Катерина припала довірливо до його плеча і прошепотіла, майже притулившись устами до його щоки. «Мені найприємніше дивитись, як ти іси». Безбородько погладив її поблажливо по голові. «Правда, при столі, Катерина годила йому, як в дитині. Ця уважність нагадувала йому Валю і, може, тому не вражала його в Катерині. Коли вже закорив, Катерина делікатно нагадала йому, що третього треба було заплатити внески за радіоприймач і внески до медичного товариства. Чи не забув про це? Справді забув і тому тепер забідкався. «Ай, чому ти мені раніше не нагадала? Я чисто забув про цю сплату, і минулого місяця, здається, так само не вислав ні за радіо, ні за газети. Тепер кожного дня можна сподіватися нагадування від них. Вельми пристойно виглядатиме, коли листоноша принесе мені відкриту листівку». «Які очі зробить пані Бровко? Ти ж знаєш, я маю в голові стільки справ, Щогоді мені про всі дрібнички пам'ятати. Докір цей замість прикрості приніс Катерині на солоду. Був це один з випадкових доказів, на який від своїх заручень стала особливо чутливою того, що Безбородько вже пов'язав її з собою. Здивував Катерину трохи Безбородьків егоїзм. Хоч і те віднесла на карп чоловічості нареченого. Чому не подумав, які клопоти вона мала в той час? Врешті погодилась, що від сьогодні вона вирішуватиме всі дрібні його справи. Тебе не буде нічого обходити. Ти матимеш готові квитки і відтинки чеків. Добре? Ну, добре. Усміхнувся вимушено і без запалу поцілував її в руку. «Добре, добре», – сказав, а подумав інше. Подумав, що добре буде тоді, як вона візьме на себе не тільки дрібні, але й грубші, а то зовсім грубі сплати. Але коли це буде? Розмову, перервану появою безбородька, закінчено по його відході. Катерина розпитувала тепер Славу спокійно і послідовно. «Ти розкажи, як то було від самого початку?» Слава уже не гарячилась. й сумовито розповідала свою прикру пригоду. «А решту ти вже знаєш». «Ні, я мушу знати все», – розсудливо зажадала Катерина. «Я мушу з ним поговорити». «Боже, який сором для родини! Господи, на що ми зійшли?» – зойкала Зоня. Була блідою, обличчя їй затягнулося поволокою якоїсь нереальної, але видимої вже старості. «Не роби таких гримас, Зоню!» – вівноважено застерегла її Олена. Її, здається, найменше від усіх турбувала ця справа. Слава повторяла. «Та я тобі вже казала, прийшла до крамниці, де, як завжди перед вечором, було повно людей. Хай, думаю собі, зачекаю. Я не люблю пнутися поза чергою. І зле зробила. Злосливо перебила її зоня. Якраз треба було пнутися попереду всіх. Що значить, хто ти є? Певно, коли прийдеш з кулина і поруч з різними сторожихами та жінками робітників чекаєш своєї черги, то, звичайно, Такий купчик дозволить собі поводитись з тобою брутально. За це я ручусь. Але, прошу, прийди упевнено, ніс до гори, розштовхни всіх і тицни йому свою книжечку. Побачиш, чи наважиться хоч би слово писнути. Не бійся, мені не сказав би того, що тобі».